Yoga v životě současného člověka Květoslav Minařík První část předmluvá. Květoslav Minařík je mezi autory knih o józe jedinečný zjev. Každá řádka jeho díla pramení z valestní přímé zkušenosti. Dosáhl vrcholu jógy tady, v srdci Evropy, v tomto století uprostřed moderní společnosti sám na sobě a později na svých žácích dokázal, že je možné sloučit intenzivní yogické usilování s každodenním životem normálního občana, který dobře vykonává své povolání. Cesta k dokonalosti, kterou ve svých dílech popisuje, vede přes sebekázeň, sebepoznání, Vlastní odpovědnost každého za sebe sama? Vnitřní svoboda a nezávislost však jsou vlastnosti u občana v totalitním režimu nežádoucí, protože pak není snadno manipulovatelný. Kvitoslav Mineřík byl proto na indexu jak za fašismu, tak za komunismu. Jeho život byl téměř nepřetržitým řetězem pro následování, v němž nikdy šlo přímo o život, někdy jen o možnost psát a vést žáky. Stávalo se, že se po dlouhá období mohl se svými žáky setkávat jen nepravidelně a jednotlivě. Na jejich vnitřní vývoj reagoval dopisy, nebo když šlo o obecnější problém, formuloval jej v krátké práci. Některé náměty se opakovaně vracely, proto se jimi postupně zabýval v různých pracích, případně z různých hledisek a v jiných souvislostech. Od válečných let druhé světové války do jeho odchodu v roce 1974, tak vzniklo na 80 prací různého rozsahu, které sám nazval drobné. Z nich byl sestaven tento výbor, připravený k vydání dokonce dřív než některá jeho díla základní. Sám autor byl totiž názoru, že v jeho drobných pracích čtenář s nás najde jednodušeji vyjádřené odpovědi na problémy, s nimiž se v životě setkává ve vnějším světě i v sobě samém. To platí i pro ty, kdo se do posud o jogu vůbec nezajímali. Prohloubené a systematické vysvětlení mohou zájemci najít v dílech, jež autor seřadil do takzvané základní řady a jež se snažíme postupně vydávat. Patří sem především jeho první dvě knihy, které se mu podařilo vydat v roce 1939 a 1945. Přímá stezka a vnitřní smysl nového zákona. Následují cesta k dokonalosti, světlo géniů, Beseda Bohu, Mahajána, Milarepa, velký tibetský jogín, tajemství Tibetu, spása. Vedle této základní řady připravujeme drobnější komentované práce, jako je například Nianatolíkovo slovo budhovo, pronikavý vhled Alexandry David Nílové, Atau a ctnosti od Laos. A další podrobnější informace uvádíme na konci tohoto svazku. Jogu v životě současného člověka jsme připravili k vydání těsně před listopadem 89. Původně měla být v Torontu ve spolupráci s paní Zdenkou Škoreckou, jako 8 o rok dříve přímá stezka. Převážná část svazku, který držíte v ruce, byla vysázena v Kanadě, dokončena a vytištěna zde. I když jsou v ní vybrané práce určitým způsobem seřazeny, jak uvádíme na obálce, není tato kniha určena k systematickému čtení. Chcete-li začněte úvodní práci a potom si v obsahu najděte titul Věnovaný problému, který vás právě nyní zajímá nebo trápí, snad i vám pomůže najít jeho řešení. V lednu 1991 Zora Šubrtová